Si caso se acabe el mundo todo el tiempo he de aprovechar corazón de vagabundo voy buscando mi libertad he viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra el amor se convierte en rey tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Senyores, senyors, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Com sempre, a aquesta hora, nosaltres connectem amb tu perquè ens agrada oferir-te un bon espai en què puguis gaudir doncs, de notícies, música i una mica de la companyia dels nostres col·laboradors, com per exemple l'Enric Hernández, que es troba a la part tècnica. La Poli Díaz, molt bon dia. Bon dia, Jordi. També tenim mala Belencano, molt bon dia. Molt bon dia i a Tsaima Benham Duns. Molt bon dia. Bon dia. Molt bé. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que t'has escoltat ara mateix ens transporta fins a l'estiu del 1978. Aquell estiu doncs aquest tema a tot arreu, a les discoteques, a, bé, doncs a totes les guateques que es solien muntar per aquella època. El que escolta és doncs, la música de Rafaela Carrà aquest tema que es diu Ai que venir al sur Doncs segurament que et sona d'alguna cosa Es amigo de la locura Pero a mi que ya estoy loca Es lo único que me cura ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias Para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Doncs us he, us he de dir una cosa, que és que aquest tema també va sortir en italià i el títol que li van posar en italià doncs no té res a veure amb això Ai que venir venit al sur. El títol en italià es diu Tanti auguri. Bé, doncs la senyora Rafaela Carrà portant la seva música arreu de tota Europa. Vuelve a enamorar, para a que venía Doncs bé, nosaltres, si la Rafaela i la Carrà se'n volen al sud, ens volem anar cap al nord, tal com ens deia ahir el nostre amic Alejandro, que deu estar per a la Sagrera, i intentant escoltar-nos, suposo, també. Si En tot cas, si se sent, que ens truqui, que ens truqui el nostre número de telèfon al 6454 o bé que ens deixi doncs, un, un mail a informatius.com. D'aquesta manera, doncs, nosaltres continuem amb el nostre programa i, com, com sempre, doncs, comencem algunes informacions que ens parlen dels nostres barris. Ahir parlàvem de Sant Andreu, avui par... no, ahir parlant de la Trinitat Vella, avui parlant de la Sagrera, i és que la Sagrera és un d'aquells barris que es troba entre l'Espanarança i el Neguit. La construcció del túnel del tren d'alta velocitat a la ciutat de Barcelona porta associada la major operació urbanística des dels Jocs Olímpics. Aleshores, Barcelona va obrir-se al mar amb una nova façana marítima al Poblenou que va completar uns anys més tard amb Diagonal Mar i el Fòrum. Ara li toca el torn a la Sagrera Sant Andreu del Palomar i Sant Martí de Provençals, uns nuclis que han viscut amb els avantatges i els inconvenients de ser la perifèria del llevant de la ciutat. El gran inconvenient ha estat la ferida oberta que ha suposat l'ampla platja de vies del ferrocarril que ha separat durant un segle la Sagrera de Sant Martí o Sant Andreu del Bon Pastor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 il·lusió perquè pedran de vista la panoràmica de vies, antiquats edificis ferroviaris i blocs de pisos dels anys 70. Però, amb el neguit de pedra, també la calma dels barris allunyats del Rubell de l'Ou. Joan Crosas, un jubilat de 65 anys i veí del carrer Espronceda, destaca la millora estètica que suposaran el passeig i els moderns edificis de l'estació mentre assenyalen Eh, des del carrer de la Sagrera, la visió de l'antic edifici de les mercancies a pequeña velocitat dels ferrocarrils de, de, de, los, dels ferrocarrils de Madrid, Zaragoza i Alicante. Només el preocupa que perdran una mica de tranquil·litat. Doncs hem de dir que darrere dels edificis s'alcen cap al cel les grans grues de la constructora Sassir i l'organisme estatal ADIP. Al peu del pont de Calatrava, les cintes extreuen les pedres i la terra que es menja la tuneladora Barcino quilòmetres lluny d'allà a l'alçada del carrer Enric Renados de l'Eixample. A l'altra banda, es veuen els grans gratacels de pisos dels barris de Sant Martí nascuts amb la immigració del segle passat. La reforma urbanística de la Sagrera, però, ja està en dansa, i els darrers anys ja s'han construït pisos de mitjana alçada, moderns, espaiats per places i carrers de vianants, a mesura que s'entra el barri antic de la Sagrera. Doncs Esther Vallà és una quiosquera de secs, de 49 anys, a tocar del carrer Garcilasso, i destaca que han arribat nous veïns desallotjats del Carmel i gent jove que donen més vida al carrer convertit en una rambla amb terrasses al davant de dues cases modernistes amb els muntants dels balcons esculpits i artesanals baranes de ferro colat. Una dona a l'atur de 44 anys, Maria del Mar Puig, confessa que tem l'arribada. Multitudinària de viatgers, nego negocis i moviment. Avui a les 9 de la nit, diu, aquest carrer està desert i tranquil. Ella travessa cada dia el pont del treball per acompanyar el seu fill a jugar a futbol a Sant Martí. El passeig, reconeix, serà més bonic en el futur. També travessen sovint el pont de Sant Adrià Josep Ferriera, una mestresa de casa de Sant Andreu de Palomar, i la seva filla, de camí cap centre comercial de la maquinista. I diuen, les obres i el tall dels ponts són molestos, però s'ha de fer. Valdrà la pena perquè quedarà un barri preciós. Doncs molt bé, doncs, eh, avui hem conegut més coses del que és el barri de la Sagrera. I ara escoltem un moment aquesta música que està sonant. Doncs sí, escoltem a Peret, que l'any 1972 va popularitzar aquest tema que tant va agradar l'estiu d'aquell any. Es, es diu Una làgrima, i és allò d'una làgrima que jo en l'arena, doncs així sonava aquest tema, de l'any 1972. Jo no sé si, no, sí. Bueno, tenia dos anys, sí, aproximadament. Bé, doncs ara ens n'anem cap a la Sagrera i... Parlem de que ja estan gestida la reforma de la plaça de les Sabaneres. La plaça de les Sabaneres ha recuperat la seva fassumia amb arbres, espais d'oci de jocs infantils, bancs, fons i altres elements de mobiliari urbà. Després de sis anys d'obres, els veïns tornen a gaudir de la plaça de les Sabaneres i aquest cop de manera indefinida. Els treballs de construcció de la línia 9 del metro van obligar a obrir-hi dues vegades un pou de manteniment. En aquesta segona reurbanització s'han instal·lat el mobiliari urbà i l’aire infantil, que es van fer servir en la primera cobertura l'any 2007. La plaça serà principalment d'ús de vianants, encara que amb l'accés obert als vehicles dels edificis situats als tres carrers que delimiten l'espai públic, Olesa, Jordi de Sant Jordi i Camp Florit. L'empresa d'infraestructures de la Generalitat Giza, que construeix el metro, ha realitzat el projecte d'urbanització d'acord amb l'Ajuntament. Pel Pou de Vanera s'hi han passat dues de les tuneladores que en els últims anys han construït la línia 9 i la línia 10 als ramals de Santa Coloma de Gramenet i de Badalona. La construcció de la norma cavitat es va iniciar el 2007 i des d'aleshores de ha estat constant la presència de maquinària passada a la plaça. Doncs vosaltres us imagineu estar a la plaça de les Avaneres, allà en mig de la plaça, veient la, la font que treu aigua i gaudint d'aquest estiu, doncs això pot ser fantàstic i ara ja tenim la plaça de les Avaneres gestida. per tant no teniu excusa per passar-vos un dia per aquesta plaça i això doncs, a gaudir d'algun dels seus bancs i també hem de dir que els treballs que quan s'acabin la primavera que ve hauran durat un total de 4 anys han posat a prova la paciència dels veïns i dels comerciants per aquest forat es va extreure al maig de l'any 2008 un dels talps el que havia iniciat el seu treball a Badalona i que després del seu trasllat a la zona franca doncs ara excava el túnel que unirà aquest polígon industrial amb la bifurcació de la línia al Gornal, és a dir, a l'Hospitalet. Pel Pou es va efectuar igualment el canvi de capçal de la segona tuneladora després d'haver dut a terme la construcció d'una galeria de connexió amb el pròxim túnel paral·lel, procedent de Santa Coloma de Gramenet, pel qual va arribar fins a l'intercanviador de la Sagrera, a la Meridiana. Aquesta màquina ha seguit obrint posteriorment una part del tram central que passa per les Ceps i acaba a Mandri. Doncs Aquella gent que us penseu que l'estiu és tot tranquil, que no passa res, que hi ha pocs cotxes a la ciutat... doncs, Uh, oblideu-vos perquè hem de dir que empleats de la sanitat i usuaris de l'ambulatori de Sant Andreu surten ara al carrer. Així és, els empleats de sanitat i veïns de Sant Andreu han sortit al carrer per fer sentir la seva veu contra les retallades. És en aquest sentit que treballadors del CAP de Sant Déu, l'Associació de Veïns de Sant Déu de Paluma i l'Associació de Veïns de Sant Déu Nord Tramuntana pensen tornar a tallar cada dimecres a les dues la meridiana, com ja van fer la setmana passada per protestar contra la supressió de serveis que comportar el pla de tallades. Veïns i treballadors del CAP no cediran en les seves reivindicacions i continuaran tallant la meridiana cada dimecres fins que no se'ls doni una resposta a les seves queixes. Doncs Atenció, perquè avui és dimecres i a les dues de la, del migdia doncs, us podeu trobar tallada la meridiana, amb la qual cosa doncs, millor que us advertim des d'aquí que agafeu un altre, un altre, camí, un altre carril i, i això don sortida d'aquest embús. I ara parlem del nostre barri, si sí, senyor, parlem de la Trinitat Vella i és que hem de dir que arriba al Banc del Temps, a la Trinitat Vella. El Banc del Temps consisteix en un intercanvi d'habilitats entre els veïns i veïnes de Trinitat Vella que disposin de temps lliure. El podreu trobar al centre cívic al carrer Foradada número 36.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 d'hores i al mateix temps se'ls obre un compte al banc del temps amb les habilitats eh, que desitgen intercanviar. Totes les habilitats compten per igual, l'únic que importa és el temps que es triga a fer-les. Hi ha moltes possibilitats d'intercanvi, des d'aspectes de bricolatge, com pot ser electricitat, fontaneria, entre altres, fins a informàtica, idiomes, cangurs, acompanyament de persones, formació de noves habilitats, cosir, cuinar, tot s'hi val. El Banc del Temps serveix per fomentar la confiança, l'amistat, la solidaritat i el coneixement amb les altres persones que viuen a la Trinitat Vella. En el Banc del Temps tothom surt beneficiat, tothom ofereix serveis i a la vegada en rep. I repetim, el Banc del Temps de Trinitat Vella està situat al centre cívic de Trinitat Vella al carrer Foradada 36. El telèfon és el 93 345 70 us podeu posar en contacte eh, amb, els, amb les persones encarregades mitjançant el mail bancdeltempstrinitatvella.gmail.com. Molt bé, doncs fins aquí les nostres notícies d'avui. Avui no ens ha fet passat, avui hem passat una bona estona escoltant algunes notícies referides als nostres barris. I ara, què és el que podem escoltar? Doncs un tema de l'any 1971, que en remuntem fins a l'estiu del 1971, i escoltem un tema d'un senyor que es deia Palito Ortega i que es diu La Felicidad sentir amb tot. Ho ja sé cantar. Ha, ha, ha, ha, a mi coraçó. Molt bé, doncs, com ja sabeu, avui és dimecres i cada dimecres tenim la nostra habitual tertúlia. Això, de quins moments, ara fem passar els nostres convidats i comencem de nou. Fins ara. Ha, ha, ha, nunca estuve así enamorado no sentí jamás esta sensación la gente en las calles parece más buena todo es diferente gracias al amor la felicidad ja, ja, ja, ja, ja. de sentir amor oh, oh, oh, oh. hoy ya se canta a mi corazón la felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, voy a secar. Ràdios Limitat Vé a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdios Limitat Vé a 91.6 ¡Olé! ¡Olé! Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchiar Por eso se oye este refrán Que viva España viva, Y siempre la recordarás Que viva España La gente canta con ardor Bé, doncs aquest no és un d'aquells temes que nosaltres eh, posem habitualment, evidentment, no, no cal que marxeu. El cançó es diu "Viva Espanya de Manolo Escobar i era, i va ser un èxit doncs, l’estiu del 1973. Bé, doncs ho deixem córrer. Eh, ja podem tancar, tancar la, la, la cançó, la fem fora i sí. Eh, cançó fora. Eh, <ríe> ara moltt bé. Doncs, eh, ara hem de dedica i tenim tota la nostra clientela aquí davant nostre, com per exemple la Poli Salines, el Joan Francesc Albarracín, el Gauden Sastre, molt bon dia. bon dia. Bon dia a tothom. També tenim a la Belén, la Jaima i avui doncs, parlem d'un dels temes que últimament doncs, està calant força i del qual doncs, ens en parla el Gauden. Quin és el tema que podíem parlar avui? Eh, jo penso que, que els temes més importants avui estan en la qualificació del deute aquest que fan les agències mudis mm. que precisament no sigui estan eh, col·lapsant to totes les hisendes tant d'Irlanda, de Portugal, d'Espanya, d'Itàlia, de Grècia mm. i que sembla ser que, que són les que manen i diuen que és el que cal fer amb amb el deute de cadascú i a més si també voldria comentar un seguro que hi ha bueno, un segur que ara estava comentant aquí amb el company que són les CDS que són les Això no té res a veure en Centro Democràtic o Social No, no, no Això ja està finiquitat, aquest partit ja no Crèdit de fauls suaps que són com una mena de de bònus que venen uh -huh. per quan un deute eh, no és cobrat. Però uh -huh. és que això sol pot comprar qualsevol. O sigui, és com si jo digués, mira, eh, sé que aquest senyor no, no va o no podrà pagar el, el cotxe, i jo uh -huh. dic, mira, t'hi venc aquest seguro de que aquest senyor no, no podrà pagar el cotxe, encara uh -huh. que tu no tens res a veure amb ell. Si ell no paga, tu cobraràs el que, el que et poso aquí de segur. O sigui, en la qual cosa, què passa? Que les agències aquestes de, de qualificació del deute, com que són, són propietat propietat dels grans financers i bancs, eh? uh -huh. eh, el que fan és comprar d'aquests... Emetre sí. i comprar aquests, aquests eh, de crèdits de falsos oaps. Uh -huh. uh -huh. Encara que no tinguin ni un... Ni un un cèntim d'euro. Eh? Uh -huh. Poden comprar milers sí. i milers. Uh -huh. Aleshores, què volen? Que aquestes agències califiquin de bonu basura les deutes de tots els països. Per què? Per cobrar. Ara diuen que Grècia, Grècia ja, efectivament, en farà part de fallida ja aquests senyors ja s'embutxacaran tot el que, el que eh, tingui de fallida en Grècia. Malament Enteneu? que està passant en Grècia. És, és que, és, que és, és, és impensable. És el que jo comentava. És com si la guineu pos, eh, es posés al cuidado del galliner. Què vol la guineu? Tenia el cuidado del galliner. I ja està. I menjar-se les gallines. Uh -huh. que sí? pues és això. No sé què té a en francès. Uh, sí, bueno, sí envoltats de, de llops això no uh -huh. hi ha dubte sí. ara hi ha una cosa que voldria, voldria que tothom tingués ben present i és que quan parlem de deute uh -huh. tant a nivell individual com a nivell familiar com a nivell d'institucions uh -huh. de governs, etc etc, és perquè he dit ras i curt és perquè molts uh -huh. hem o han estirat més al braç que la màniga és a dir hem volgut viure per sobre de, la de les nostres possibilitats. Sí. És a dir, a ningú se l'obliga a endeutar-se. No, ningú. Si algú contracta una hipoteca, és perquè voluntàriament assumeix aquest risc. Si algú es compra un cotxe a crèdit, és perquè voluntàriament assumeix aquest risc. Si un govern com el Grec deu 350.000 milions d'euros... Uh -huh. que és una burrada. Sí. jo hi ha mesos que no els guanyo eh? uh -huh. I... oh, clar, jo l'altre <laughs> dia els vas donar de propina Veus? Sí. Escolta, el govern grec es va endeutar fins a les celles amb aquesta quantitat d'euros per les raons que siguin però ha estat voluntàriament uh -huh. ningú els va obligar a endeutar-se tant uh -huh. per tant els Estats Units si ara no poden pagar els funcionaris i no arriben un acord amb els republicans perquè tenen un deute brutal, també, eh? uh -huh. és perquè voluntàriament... És a dir, jo el que dic sempre és que, és que mm, donem la culpa al llop, uh -huh. com deia el d'allò, però és que algú, algú voluntàriament, s'ha volgut transformar en gallina. Sí. Bueno, uh -huh. per, però, a veure, perquè, sí escolta, Perquè, per sí. exemple, Gauden, i, i tots els que m'esteu escoltant, uh -huh. a veure, hi ha gent, coneixem gent, Sí. que ha contractat una hipoteca, no només pel pis, ah, sinó pel pis, viatge de nubis, i... el cotxe, el els, cotxes, mobles, els mobles, tal tal, i... tal, tal, tal, tal, tal, tal. No? I ara no poden pagar. Bueno. D'acord, d'acord. Però és que voluntàriament s'han en contactat. A lo millor, aquesta gent, en comptes d'un pis de 150 metres, sí. podien haver passat per un de 80. I a lo sí. millor aquest sí que, que haurien pogut pagar. M'entens què dir? Sí, és sí, a dir, que hauríem, hauríem de fer un exercici de responsabilitat individual. Clar. No només donar la culpa a aquests malignes dels bancs que ens tenen collats, que d'acord, sí. que d'acord. Però jo el que vull remarcar és que voluntàriament qui s'ha endeutat és perquè ha volgut endeutar-se. Sí. No, no, no, no diguem... No. no, que ningú de, de, de... Va, ha era. posat és una que... pistola al pit per a, ja està. Per a És a dir, a lo millor jo amb un, amb, un, amb un cotxe utilitari en tindria prou. Sí. Però esclar, he volgut un, un Porsche. Bueno. I clar i ara em veig amb l'aigua al coll. Home. Mm. Doncs aleshores... Ma, un dels motius de la crisi precisament és aquesta. No? És en, la gent... Ens hem endeutat d'una manera brutal. brutal I sí, si em permets fer una, una sí. acotació només, eh, ara que ja fa un parell de setmanes que dels indignats, no se'n parla tant i tot, jo voldria donar felicitar aquest uh -huh. moviment dels indignats perquè tant predica civisme uh -huh. sí. i ara hem vist la magnitud del seu civisme uh -huh. és una magnitud que diu que a partir d'ara el contribuent de Barcelona haurà de pagar 240.000 euros per reparar totes les mal malvestats que han fet a la plaça Catalunya Bueno, dir, podria dir-ho però és, és que, és que ningú, eh, ni, a veure, no se'n parla això, i ara resulta que uh, doncs, vull, vull les estàtues reu... de la plaça Catalunya s'han sí, malmeses s'ha sí, de val. reparar no sé què però qui, qui el cinisme, ha malmès eh? no, no, no és o sigui, pensa que no. és, els últims inquilins de la plaça Catalunya no eren els indignats no. perquè ja es van retirar i van dir-ne que ells no recolzaven aquesta continuació però qui són els indignats a no un és un moviment, no moviment, no moviment espontàni i popular. I si aquest moviment espontàni i popular diu que s'han eh, inmiscuit gent que no són d'aquest sentit i es desvinculen, I, i, i, i, i, no són els culpables per ells. Per què, però per què els hem de creure? I per què no els de creure? És que tu no, és estàs eh, dir... Com que no hi ha una, una organització, val. Doncs, sí, aleshores qualsevol es pot dir jo soc un indignat. Ahir, ahi però... precisament, al plaer d'Urfila hi, hi havia la reunió dels indignats a les 8 del vespre, com cada, com cada sí, dimarts. Sí, i continuen. I Bé. aquí no ha fet mal, malbé res. Eh? Bé, ja I penso que, que s'ha de, de saber destriar que, que hi ha gent que aprofita aquests moviments per a fer pues, això, per fer malbé les coses. I que, en molts casos... O sigui, les intencions són bones però resulta que en eh, diem el que no volen és que cap, cap organització en, eh, eh, prengui, es, es prengui es prengui la, la, la iniciativa aquesta del, del, dels indignats i que ho prengui com eh, senyera i que sigui ella la que eh, porti les coses i el, el que clar aquest tipus de, de moviment és molt difícil de, de, de estriar el que tu acabes de dir on arriba qui són els responsables però si la immensa majoria es va retirar i van dir-ne nosaltres aixequem no són responsables del que, que n'hi ha a continuació Escoltem, és que si, si, si jo vull muntar una cosa i resulta que, que darrere meu venen altres que no són del meu de, de sentit del meu parer eh? i aquests se'n fan eh, diríem, eh, fan totes els que fan jo no soc, no, no soc responsable i penso que, que això s'ha de destriar molt bé eh? i que, que, que és, és, és... culpar a Sís, genèricament és el mateix que ha passat a atleta aquesta que de cop i volta tot va escampar que era una una, una drogata i no sé què i ara resulta que la, la, la justícia l'ha esculpat uh -huh. sí, fins que no digui un jutge és que han estat els els culpables són aquests. Eh? No podem dir-ne que, que nosaltres hem de carregar els 200.000 euros que costarà la reparació de les estàtues, etc. Eh? 240.000 doncs és 40.000, bueno, però és 40.000 més també, però és que jo penso que hem de ser justos en aquest aspecte sí, el, que, el que passa, el passa Gaudet no? els hem rebut ribut les gràcies durant un mes i mig no és qüestió de riure les gràcies és que hi ha ara, gent hi ha ara... gent jo, jo sí que soc part... eh, som molt, molt estricta en aquest aspecte penso que hi ha molta gent que està a la que salta per aprofitar mira, quan es feia una, una una festa de, de celebració del Barça també hi havia que eh? que sí, pues, esclar, esclar. qui eren? els, els, els culers? Pot ser. no, pot ser. no. Pot ser jo estic que segur que no potser I quan... que és un salvatge bueno, poder, poder però, bueno, però que la immensa majoria dels culers no eren els que anaven a, pe a, a tirar pedres doncs eh. pues ja està pues és, igual. és el mateixa, la mateixa situació que sí. jo penso que sí que, que hem d'haver de triar doncs sí, la polisalines també vol dir-nos alguna cosa al respecte Home, a mi m'ha agradat molt el moviment dels indignats, perquè ja ja l'havia manifestat aquí, és una manera de, de fer-se notar. Oh. Eh, aquestes coses són secundàries, però passen i, i són despeses que s'han de, de fer. Sí, aquestes són secundàries. Tan, les, coses que, les conseqüències, diguéssim, les conseqüències oh. dels indignats, oh. de que la plaça està com està, no? Però també sí, hi ha unes un un altres... Un any vaja. Sí, sí, Ass -assumible. sí. Assumible. Potser que per sí. Però ho hem de pagar to entre tots, eh? Sí, com ah. també el, el transport de l'Artur Artur Mas, no? També, ah. és que jo no... Jo, una cosa ah, que... No Mursina, sí. Jo respecto, però penso que aquella vegada de, del Parlament... Que van arribar amb helicòpters. Podríem haver, haver eh, arribat un altre transport, i no era necessari un helicòpter. Ah. Només és això, i també s'ha de pagar. Tens, tens tota la raó, també. si no hi haguessin hagut alguns brètols que van impedir el lliure exercici de les funcions dels parlamentaris. I si hi hagués més feina, també la gent... Ah, ja. I si vistessin el paradís, no ha, no estaríem de meravella. És, és aquell cercle que, que s'ha fet amb la crisi, que una cosa et porta una altra, i una altra i una altra i, i es amb això amb això, amb un círcul, sí. un, un, un cercle, un cargol que, que si no tens feina et manifestes i després les conseqüències o els danys col·laterals que, que venen i, i que s'ha de, de, de fer la despesa sí. i el poble és el que paga. Sí, però mira, jo penso que... I és que molt trista. La, la idea de, que... El que... que sí, una, una cosa, perdona, és que si no m'oblidaré, però una cosa que jo sí que penso és que les persones dels indignats eh, seria bo que tinguessin una associació, una cosa que que, que poguéssim nosaltres identificar ara. a la gent que realment ara. fa ara. Ara ara el ara moviment. Ara t'escolti. Perquè si no... Tothom Clar. diu jo, jo no he estat, jo no he Clar. estat, jo no he estat Clar. i els anys sí que hi són. Sí. Estàs d'acord amb mi? Sí. Ara. Amb, això sí. amb això sí. Clar. A mi m'agrada el moviment, però m'agradaria més si tingués un mica... nom, un representant, una directiva, eh, un registre, no sé. És alguna dir, cosa s'ha de fer idealització... amb respecte. Exacte. Clar. El registre Clar. existeix. Perquè, a veure, si ens hem en algun moment però per a Catalunya... Hi havia gent que assignava, hi havia gent que posava el seu nom i fins i tot el seu mail. Però quants no. moviments, Jordi? Perquè és que jo he escoltat a la ràdio també i als diaris també he llegit i hi han molts moviments petits dintre dels indignats. És així o m'equivoco? Sí, és possible. Sí, sí. És, que fins, és que si això no pren una, una consistència, diríem, organitzativa, és això, és un, això és un desgavell. No, i... Això és un desgavell, veure, perquè just. qualsevol es pot desvincular, sí. m'entens, dels indignats? És a dir, o, o incloure's. És a dir, tan, També, per a bé i br... sí. per a mà, sí. Però a totes les assemblees que, que s'han produït hi ha hagut una persona que ha estat la que ha començat, l'acte. Sí. Mm, per tant, no, aquesta persona és part, o, o part de la responsabilitat respecte del, del, del que està passant Sí, el que s'havia de fer sí que és veritat eh? sí. que s'havia de fer eh, un, una cap, un cap visible eh? i una, una estructuració eh? oh. de tal forma que a cada, a cada assemblea de barri hi hagués un, una representació de cada, de cada àrea que es tracta perquè hi ha moltes Eh, L'única cosa que fins ara sí que ha funcionat és el tema dels desnonaments oh. d'habitatges, sí. que això sí que va lligat i que oh. estan aconseguint eh, que realment o sigui, sí. eh, es desdona nonaments de, de la gent oh. de, eh, siguin eh, ajornats i en, molts, i en alguns casos inclús eh, retirats. Hi ha, un, hi, ha una hi ha una associació darrere de... de, de... Bueno, pues això, doncs que po a poc a poc tot, a, tots aquests moviments que Però... van començar amb, amb, amb una, una generació espontània, jo penso que, que, que sí que és veritat que s'han d'anar eh, coheccionant i destriant el gra de la palla eh? i de tal manera que, que, que a poc a poc eh, tothom sàpiga reconèixer eh, el, la, el la, lo que és l'assemblea d'indignats i el que queda fora. Eh? i arran d'això o sigui, jo penso que, que és, és importantíssim el que realment aquest moviment tingui una mica més de, de, de consistència i volada perquè ja s'està començant a diluir eh? ah. perquè clar eh, en estar en el candelero, per dir-ne alguna cosa durant molts, molts dies eh? i ara ha frenat, la, la qüestió ja comença a a i, sí. i que, no, que, que s'oblidi. Pot... Sí, uh -huh. que, uh -huh. que la premsa ja no surti, etc. I la Vilani i la Xaima tenen alguna cosa a dir? No. <ríe> <ríe> no, jo, jo tot això no ho sabia, tampoc. Uh -huh. Perquè jo només coneixia els indignats que estaven uh -huh. en una plaça i doncs, que s'estaven manifestant. Uh -huh. Sí. Home, jo, jo estic d'acord amb que s'ha de fer una associació que no pot ser, perquè jo per exemple, també puc dir que doncs, estic indignada amb el meu govern, estic indignada amb la manera que tenim de viure ara, però després quan hi ha per exemple, un, un dany col·lateral, com s'ha dit, a una plaça o a qualsevol lloc, jo puc dir que doncs, no, ja no sóc aquí, jo això no ho he fet, jo formava part de, del moviment que lluitaven per millorar les coses, jo això ja no ho he fet. I Llavors sí que estic d'acord amb, amb el que han dit en la Policom aquí doncs que sí que és veritat que això s'hauria d'organitzar millor mm. ara eh, tu has dit un dany colateral eh, bé, bueno, hem dit l'expressió aquesta però jo volia, voldria matisar una cosa, és un dany col·lateral evitable mm -hmm. sí. és a dir, que si s'ha comès aquest mal ha estat per mala intenció de qui ho ha fet, qui Clar, sí, sí, però, és sí, és fet. però és un mal evitable. Però... Jo, jo penso que si que si hagués una altra manifestació igual, moltes coses canviarien, perquè ha estat la primera vegada, la gent no sabia sí. què fer realment, no s'imaginaven que fos tanta gent, eh, les xarxes socials han, han tingut molt a veure sí. en aquest aspecte sí. uh -huh. i jo imagino que fins i tot eh, l'autoritat la, eh, prendria unes altres mesures per davant d'aquesta manifestació futura, diguéssim eh, si, si es dona el cas doncs sí, la Jaima també vol dir doncs jo penso que seria millor, per exemple cada dia una manifestació al carrer però que després cadascú a casa seva que no cal sí. estar una plaça dormint i tot mm. és que hem, hem sentat un precedent perillós perillós sí, perillós, que no de perill sí, perillós com... perquè fixa't una cosa, és a dir si ara jo no hi estava d'acord, ja ho sabeu ja. Però si s'ha permès que durant un mes i mig uns senyors indignats per unes qüestions legítimes uh -huh. ocupéssim plaça Catalunya uh -huh. ara com impedim que demà passat una colla d'altres indignats que podrien ser neonazis i que potser no ens cauen tan simpàtics com evitem com tenim la, la raó moral per evitar que ells ara facin de la seva senyora. Eh, a veure, hem sentat un precedent perillós perquè els indignats poden ser molt simpàtics per alguns, però ara si ara ha un grup de neonatge, de, de, de, de neofatges eh, ara què fem? O sigui, a veure, penso que en aquest aspecte veure, oi que m'entens el que vull dir? No? sí, sí, però és que, és que tu penses que, que, que en, aquest, en aquest aspecte aquests, aquestes persones o sigui, ja tenen una, una ideologia que ja està tipificada com, com delicte eh? perquè el, el, els, el, els, les idees neonazis estan de, eh, tipificades com delicte aquí a Espanya i penso que, que això, o sigui, una, una, una organització que ja en si està tipificada com un, de, eh, un delinqüent no pot eh, eh, exercir el dret de, de manifestar-se i anar és així jo considero que, que, deien... que la, la millor manera de, de resoldre aquest problema és que no fossin necessàries les manifestacions Home, claro que... Es que ah, és, és així ah, I, i què passa jo, a, a, a, a, què, què vull dir què passa que això de l'habitatge de es, es va començar a resoldre des d'abans de la manifestació dels no de eh? de indignats ara estem veient els resultats però és que era des d'abans sí. perquè, perquè l'ordre venia d'Europa sí. no venia d'Espanya el mateix està passant i que també la, la gent es queixava amb lo del digital, no? el cànon sí, digital sí. i també l'ordre ve d'Europa sí. què passa? Que, que fins que no arriba a Europa no passa res Home, en aquest sentit, el que puc dir és que la gent de, els veïns de la Trinitat Vella volen fer arribar les seves queixes de contra la droga a Europa perquè aquí no és el que s'està fent cas, segons ells. És, és el millor. No, no, bé, no, no. Sí, sí, sí. I amb tota la raó. I amb tota la la força que, o sigui, dir, que, que, que és millor final... que, que arribi a Europa en lloc d'una la... manifestació realment, no, sí. és que és veritat i, però és, però i és sense Europa... els, els danys colaterals però és que Europa no existeix la bueno, és que l'Europa que existeix és l'Europa sí. de l'euro i del diner sí. però no existeix l'Europa de la justícia i de la equitat fiscal ni la d'igualtat d'oportunitats perquè resulta que els, eh, el, els països rics Eh, eh, al final són els que els fan eh, en, la de, en el deute dels països pobres i eh, al final tot i que és, que és veritat que tothom som, és eh, voluntàriament ara, ara. sent deute eh, que són els que diríem eh, fan estrany el cinturó els, eh, els fan estrany el cinturó a nosaltres al poble I que, i que, i que a més però, o sigui, però, a veure, però, però és que no van, no van en contra de, per exemple, és que estreny el cinturó i és que de, després o sigui, és, és indignant que, que això precisament va en contra de poder pagar la, el deute perquè si resulta que l'administració, la, la, el govern espanyol ha de reduir l, els serveis ha de reduir en conseqüència els, el, el, els, els llocs de treball Oi? Oh, perquè si sí. donem menys serveis eh? tanquem els serveis oh. no donem eh? aleshores que hem de fer com en podem tornar el deute si realment l'únic que fan és eh, minvar la quantitat, la quantitat de, de llocs de treball i tot és que sí. és, és, és, és totalment ir irreal però és el problema no ve d'ara ja, eh, però, no però, però, però el problema s'intenta resoldre precisament constranyant ve... l'economia el problema ve d'haver fer línies d'AV que només tenen 9 clients al dia. B, Aeroports que no n'hi ha ni un avió. Etc. etc. Aquestes coses... És dir, eh... jo crec que I de sous molt passat... alts. Igual que ha passat a Islàndia. Sí. Jo crec que un... bueno, problema, a Islàndia no, no, no, perdó, no me, paguen la, el deute. Espera't, però el que jo anava a dir és de la mateixa manera que a Islàndia els processarà judicialment aquí, el president del govern però, doncs president que ha permès del govern, a mi que... Certes, certes coses doncs també hi haurien de processar algun a dirigent què? polític que ha planejat certes coses a que mi, no serveixen primer. a mi a més estaria bé també però, però també, per exemple, un, un cap d'aquí del govern, per exemple, de Catalunya també ha de saber, ha, ha de dir mira, ara estem molt malament jo ara Eh, he tret llocs de treball, he tret transport, però també... I si em trec una miqueta a mi, que tinc segurament Clar. molt més que qualsevol de nosaltres, per què no em trec una miqueta a mi, li trec una miqueta al meu sí, company, sí, sí, a l'altre sí, sí. i a l'altre, i, i així estic el poble no ha de fer tant d'esforç, s'ha de que igual... Perquè sí, consideren... una... Intentar igualar una miqueta. Perquè... perquè consideren que són despeses molt petitones, comparats ah, sí? amb el que podria aportar al poble en general bueno, sí. l han, l han jo el que puc dir és que l'alcaldesa de Cunit ha, ha, ha rebutjat el, el seu sou perquè, perquè ella Però mateixa ha dit que com que serà diputada al Congrés Molt doncs que tindrà el seu sou corresponent i no, mm -hmm. no li cau no, no, i, el... hi, ha, hi, ha hagut, hi ha hagut diversos ajuntaments d'aquests sí. recentment constituïts que s'han rebaixat l'alcalde el, el i els regidor al oh, el sou. Eh? Sí. Sí. En canvi la del fons monetari no, no? No, I no sol, no no, A pujar el seu sou. Exemple, I un alcalde, ahir, un alcalde, no sé si de Vic o de Mollet del Vallès, em sembla que s'ha pujat el sou un 25%. No, eh, no? mateix... ah. estava, estava, eh, ell volia pujar-se el sou, volia pujar però al sou. perquè el, el poble s'ha revoltat, perquè bueno. és, indignant clar, és indignant que, sí que un alcalde... És clar, és que, aleshores, ha tirat enrere. molt bé. Per, per cert, sembla que era un, un partit d'esquerres. Eh? Mm -hmm. Molt bé, o sigui jo, jo, no, no, eh, que ara mateix a, tant com a... esquerra com dreta sembla que sí, polítics ara un, un que... partit d'esquerra de, de veritat no de, existeix, de veritat ara mateix no hi ha. No hi ha. i és una llàstima la veritat. Hi hauria d'haver un partit d'esquerra de veritat que uités pel poble als per treballadors, però ara mateix doncs, no, no, no, no, no existeix. No. Ai, sí. bueno, i, i, per exemple, avui avui surt el, aquí el diari aquest que tenim aquí al davant que precisament s'ha rebutjat amb els vots del PSOE i el PP eh, la, la proposta que, que es feia la proposta no de llei en la qual es rebaixaven els, eh, bueno, eh, es, es treien els sous vitalicis dels ex-presidents del govern uh -huh. a la qual cosa per exemple hi ha ex-presidents del govern que, que estan anant inclús amb els interessos del, del propi país i que estan Eh, eh, eh, eh, diríem de, de, de presidents de, de, o de de, de, de grups sí. econòmics com sí. la Murdo que ara s'ha vist que per exemple pues, feia xantatge bueno, que feia escut, escoltes eh, il·legals sí, i tot i que feia d'això notícia i que d'això treia profit i que inclús el que havia estat eh rí al cap de, de totes aquestes escoltes il·legals, després el, el, el Gordon Brown li va nombrar eh, com és, eh, el, un dels càrrecs de, del Gordon Brown li va nombrar a, a ell com a, com a portaveu del, del, del govern, o sigui, imagineus. Molt bé, doncs arribat a aquest punt, ja eh, tanquem per avui la nostra tertúlia. Ara començarem a comentar-vos alguns dels actes que tenim a la nostra habitual agenda, perquè si us voleu moure aquesta tarda per aquí, pels nostres barris, doncs que sapigueu el que, el que podeu fer. I donem les gràcies a la Xaima, a la Belén, al Gaudon Sastre, al Joan Francesc Albarracín, a la Poli Salines i a l'Enric... Doncs per haver vingut avui en aquest programa i ens retrobem la setmana que ve, si voleu, a la mateixa hora. Molt bé, doncs escoltem una mica de música i tornem tot seguit a aquesta sintonia. Fins ara. Doncs el que escoltaves ara mateix un altre èxit de l'estiu, ens hem de remuntar enrere per escoltar aquest un rayó de sol de Los Diablos. I ara doncs, el que volem fer és comentar-vos algunes de les, de les, això, dels actes, de les activitats que podeu gaudir a dia d'avui, com per exemple, continuem parlant d'aquesta exposició de pintura Al pa a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu al Centre Cívic de Sant Andreu. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix aquest mes de juliol l'exposició de pintura al Pa, a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu. El grup de pintors de Sant Andreu continua amb l'homenatge que porten a terme els diferents elements de la gastronomia catalana. En aquesta ocasió retraten la seva particular visió del blat. Els horaris d'aquesta exposició seran dilluns de 4 de la tarda a 9 i mitja de la nit, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 del matí a 2 del migdia i després de 4 de la tarda a 9 i mitja de la nit i finalment dissabtes d'11 del matí a 2 del migdia. L'entrada és gratuïta. I qui no se'n recorda d'aquesta exposició que us estem comentant aquesta setmana que es diu Fashion Life, que va a càrrec de Yuki Luz i que es fa a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del Càrrec del Segre número 24 us ofereix aquest mes de juliol l'exposició Fashion Life a càrrec de Lluç i Lluç. Podeu anar dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre. Els dimarts també podeu, de dimarts... Ah, bueno, ja diria... Els dimarts i dissabtes de 10 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i també els diumenges, 11 del matí a 2 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta. Molt bé, i més coses encara per comentar-vos, com per exemple aquest taller Estiu de Còmic, que es fa també a Can Fabra i que es realitza dins les activitats Jetra Petita Tallers de Descoberta. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins el cicle Jetra Petita Tallers de Descoberta al taller Estiu de Còmic. Per una mainada de 7 a 10 anys es diu Criatures Feroxes de Zipi i Zape, a Kit Paddle. L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple la presentació avui de la caja de madera i a corazón abierto a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. Avui a les 7 de la tarda, a l'Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, tindrà lloc la presentació i les signatures de llibres a càrrec de Robert Fornés i Antonia Freile. L'entrada és completament lliure. Molt bé. I avui encara hi ha altres activitats, com per exemple aquesta dansa al carrer New Style al centre Garcilaso. Doncs sí, i això està situat al carrer Garcilaso número 103. Us oferirà avui a les 6 de la tarda la representació de dansa al carrer New Style. Ladies and gentlemen, aquesta tarda gaudirem amb una tarda de New Style en sexy style, Master masterclasses i exhibicions de la mà de Lady Tina. Vine a gaudir d'una tarda estiuenca on pots moure el teu esquelet amb els bits més sexis. L'entrada serà totalment gratuïta. I això és pel que fa a les activitats del dia d'avui. Ara anem a conèixer les activitats de, de demà, de demà dijous, perquè si voleu doncs, apuntar-vos-les també tingueu temps de poder-ho fer. I ara parlem de les activitats d'estiu que es fan a Can Fabra. Activitats eh, infantils són aquestes activitats eh, es diuen juga i crear el mercat municipal i tallers d'instruments musicals és demà dijous 14 de juliol a dos quarts de sis de la tarda hi trobareu una peixateria una carnisseria, una friteria on els nens i nenes de 3 a 8 anys hi podran jugar talment com si fossin compradors i venedors. Al taller podreu construir també un instrument musical i emportar vos a casa. El lloc és a la Plaça Campfabra i als jardins. Doncs sí, i de Can Fabra ens n'anem cap al centre Garcilaso perquè aquest estiu la pel·li la tries tu. Al centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103, us ofereix cada dijous de juliol la possibilitat que trieu la pel·lícula que voleu veure. Durant les sessions de cinema a la fresca de l'espai jove Garcilaso, la peli la pots triar tu. Cal que entris a la pàgina web del Facebook de Garcilaso i facis la teva votació. La projecció serà a partir de les 10 de la nit i atenció perquè també podeu gaudir d'altres activitats com per exemple les titelles de pas, palla, palla, fusta, pedra, càrrec de galiot, Teatre al casal de barri sí. de Congrés Indian serà demà 2 sí. quart a les sis de la tarda No deixem aquí. marxem i donava les gràcies a Jaime Hammundush per haver-nos acompanyat també a Belencan amb moltes gràcies. Moltes gràcies a Poli Salinas Gràcies Jordi. A Enric gràcies. i bé, amb la música de, de amb la música del, del Duodinamico. Nosaltres que marxem i us convidem a tornar-nos a escoltar demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda. Adéu. Adéu.